פרק ג. תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. אדוני, שמעתי שמעך, יראתי. אדוני, פועלך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. אלוה מתימן יבוא, וקדוש מהר פרן סלע, כי שמיים הודו, ותהילתו מלאה הארץ. בנגח כאור תהיה, קרניים מידו לו, ושם חביון עוזו. לפניו ילך דברו, ויצא רשף לרגליו. עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, ויתפוצצו הררי עד, שכו גבעות עולם, הליכות עולם לו. תחת אבן, ראיתי אוהלי חושן, ירגזון יריעות ארץ מדיין. הבין הרים חרא אדוני, אם בנהרים אפך, אם בים עברתך, כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה. עריה תיאור קשתך, שבועות מתות עומר סלע. נהרות תבעקה ארץ. ראוך יכילו הרים, זרם מים עבר.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 נקבת ומטב ראש פרזיו, יסערו להפיצני, על ליצותם כמו לאכול עני במסתר. דרכת בים סוסיך חומר מים רבים. שמעתי, ותרגז בטני, לכל צללו שפתי. יבוא רקב בעצמי, ותחתי ארגז, אשר אנוח ליום צרה, לעלות לעם יגודנו. כי תאנה לא תפרח. ואין יבול בגפנים, כחש מעשה זית, ושתי מות לא עשה אוכל, גזר ממכלה צאן, ואין בקר ברפתים. ואני באדוני אלוזה, אגילה בלוהי ישעי. אלוהים אדוני חי לי, וישם רגלי כאיילות, ועל במותי ידריכני, למנצח בנגינותי. الك سفعل خق